És divendres 24 d'abril i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que més de 200 persones van participar de la lectura virtual de l'obra de Josep Pla, una lectura que va tancar el molt honorable president de la Generalitat, Quim Torra. També actualitzarem el balanç de coronavirus a la comarca del Baix Empordà, que ja supera els 400 casos de Covid-19 des de l'inici de la pandèmia. En informatiu també us recordarem que demà hi ha jornada de donació de sang a casa de nostra. Recuperarem la conversa que manteníem amb la Maritxell Casa Coberta, responsable de difusió del Banc de Sang i Teixits de Girona. La informació comarcal ens portarà avui a explicar l'adaptació del servei de ginecologia i obstetricia de l'Hospital de Palamós per atendre de forma segura a les mares i als nadons en aquesta crisi del coronavirus. Tornarem cap a casa nostra per explicar-vos que l'aportació econòmica dels grups municipals de l'Ajuntament de Palafrugell per la lluita contra la Covid-19 és de més de 10.000 euros. I acabarem aquest informatiu d'avui divendres conversant amb Toni Pérez, president del Futbol Club Palafrugell, que explica la proposta de la Federació Catalana de Futbol de suspendre totes les competicions amateurs. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres 24 d'abril i ho farem fent balanç del que ens va deixar la lectura virtual de l'obra de Josep Pla, una lectura virtual que es va poder seguir a través de les xarxes socials de l'Ajuntament i de Palafrugell Cultura i que, doncs, podem dir que va ser un èxit de participació i és que més de 200 persones hi van acabar participant d'una manera o altra. Malgrat la situació, l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, amb la col·laboració de la Fundació Josep Pla, van decidir tirar endavant l'activitat tradicional del Sant Jordi a Palafrugell. Així, la setzena edició també ha estat un èxit, en guany però, a causa del coronavirus, s'ha hagut de fet a través de les xarxes socials, com us comentaven. Un any més, tot i la situació, també hi han participat personalitats polítiques del país i, en aquest sentit, el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha tancat la lectura a les 8 del vespre, precedint, precisament, el molt honorable president. Els darrers lectors han estat Mari Àngela Vilallonga, consellera de Cultura, Josep Ferrer, alcalde de Palafrugell i Miquel Noguer, com a president de la Diputació de Girona i de la Fundació Josep Pla. D'altra banda, l'obertura d'enguany, us ho explicàvem ahir, va ser a càrrec de l'escriptora Laia Aguilar, guanyadora del Premi Josep Pla, 2020. D'altra banda, durant tot el dia les xarxes socials de l'Ajuntament han publicat els vídeos de diferents persones que també han volgut participar en aquesta iniciativa compartint les seves lectures als seus perfils. Des de dilluns tothom que volia podia penjar els seus vídeos per sumar-se a la lectura de l'obra de Josep Pla. I, a més a més, els escollits hem de dir doncs que tindran un obsequi que podran recollir a les instal·lacions del Teatre Municipal un cop s'aixequi el confinament. Hi ha pogut participar tota la ciutadania a través dels seus perfils. Això sí, havien d'esmentar l'Ajuntament de Palafrugell, la Fundació Josep Pla i l'àrea de Cultura amb el hashtag LecturaPla2020. Com dèiem, hi van participar més de 200 persones, tot un èxit de participació d'aquesta setzena edició confinada de la lectura continuada de l'obra de Josep Pla. Seguim a Ràdio Palafrugell en aquest informatiu per a continuació doncs, a fer l'actualització del balanç del coronavirus a casa nostra i a la comarca. I al Baix Empordà us hem de que ja se superen els 400 casos de Covid-19. En total, des dels serveis de salut integrats Baja Empordà s'han diagnosticat 407 positius per coronavirus des de l'inici de la pandèmia. A la residència Palafrugell, Gent Gran, hem d'explicar que hi continua havent 48 pacients ingressats amb el virus i fins aleshores s'han registrat 22 defuncions. De fet, en les darreres hores, el centre residencial de Palafrugell ha sumat una nova víctima i una nova alta per Covid-19, així en la darrera actualització facilitada pel CIBE, el geriàtric del municipi, comptabilitzen ja 22 morts i, a més a més, s'informen, com deien d'aquests 48 positius i que ja s'han donat cinc altes a pacients que han superat la malaltia. D'altra banda, en aquesta darrera actualització, també informaven d'un resident que estava pendent de rebre els resultats de les proves. Per la seva banda, els pacients ingressats per coronavirus a l'Hospital de Palamós disminueixen fins a les 15 persones per contra les morts han pujat fins a les 16 víctimes, cinc més que en el darrer balanç. A més, hi continua havent 18 persones pendents dels resultats de les proves. La nota positiva continua nascent les 93 altes hospitalàries, tot i que és el mateix número que en la darrera actualització. Pel que fa als professionals afectats per Covid-19, n'hi ha 44 de confirmats i 10 més que estan aïllats a l'espera dels resultats. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i abans de la informació comarcal us oferirem novament una entrevista que ja vam fer fa unes setmanes amb la Maritxell Casa Coberta, la responsable de difusió del Banc de Sang i Teixits de Girona i és que, si us recordeu, doncs, demà tindrà lloc aquesta jornada de donació de sang a Palafrugell en el casal parroquial de casa nostra i per aquest motiu doncs recuperem aquesta conversa amb la Maritxell Casa Coberta. I nosaltres avui ens posarem en contacte amb el Banc de Sang i Teixits de Girona, en parlarem amb la seva tècnica de promoció la Meritxell Casa Coberta, bon dia Meritxell Hola, molt bon dia Doncs Meritxell, amb vosaltres volem parlar de, de com esteu rebent aquesta crisi del coronavirus el fet que la gent s estigui quedant a casa també és un problema per, per vosaltres en el sentit doncs, que poder esteu rebent menys donacions de sang uh, Sí, sí uh... Bé, hem notat-ho molt, sobretot la setmana passada, ens va la, les donacions ens van baixar un 30%, eh, això a mitjans de la setmana passada, quan va començar el, el confinament, eh, arran de que bueno, hem estat a través de xarxes, mitjans de comunicació, eh, informant a la gent doncs, que donar sang és imprescindible per mantenir l'activitat dels hospitals, que el donar sang no representa cap risc, que, que el risc seria no donar-ne, i que cal anar a donar sang amb total normalitat.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 també acostumem a fer crides, vacances d'estiu, de, vacances de Nadal, concerts... Clar, tot això ens afecta amb les donacions de sang, sempre ens fa una, una davallada a l'entrada de sang, però per això, perquè la gent canvien d'hàbits o perquè són situacions que ens tenen preocupats eh, especialment, no? i no pensem, doncs, se'ns trenquen les rutines i no pensem doncs, amb, la, amb les donacions de sang. Mm -hmm. Però el que deia, eh, després...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 i, i bueno, això continua animant a la gent el que, que vingui a, la, a les donacions uh -huh. En aquest sentit des de la setmana passada també no sé si heu rebut consultes en el sentit de es pot donar sang ara uh, dubtes que tenia la gent i que després ara ho heu anat esveïn a través de les xarxes socials com es deies Sí, sí, sí, sí, evidentment. Ens han fet moltíssimes preguntes. Uh, Bé, no sempre estem dient el mateix missatge, no? Uh, Bé, bueno, ja no només nosaltres, sinó també a d'altres mitjans de comunicació. El coronavirus es transmet per via respiratòria, no s'ha informat de cap cas de, de contagi per via de transfusió de sang. Uh -huh. uh, és un virus lleu que, que, que, que en principi, afecta, la, la... Que si afecta la, a les pahamasanes, no hi ha cap mena de problema,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 Uh, la donació de sang és una activitat de salut pública ja dic, és a dir, que podem comparar amb el que ens deixen anar a comprar al menjar, vull sí. que en, en principi ningú ens dirà res i si alguna autoritat ens para pel carrer a, a, perquè ara també ho estan fent doncs si ens demanen no on anem si diem que anem a dona sang no ens posaran cap mena d'impediment mhm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 Ara potsers una mica aviat, però bueno, si voleu aquí a Palafrugell vindrem el ten programat venir el 25 d'abril. que es va veure ara perquè a la millor a aquesta setmana també estarem a amb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 per ajudar-nos amb aquesta pujada de reserves. Per tant, animar a tots els, els habitants de Polafugell que el dia 25 d'abril vinguin a, a donar a donar sang al local de Càritas, com sempre. I tant, doncs nosaltres ho recordarem quan s'abropi aquella setmana, per tal doncs, que... Així també podrem valorar millor com ha anat plegat i com estem tots plegats. Perfecte, Meritxell. Doncs moltes gràcies i, i fins aviat. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Un moment, ara sí, per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui divendres que ens portarà a explicar els canvis que els serveis de salut integrats vagin portar i més concretament l'Hospital de Palamós ha introduït en la ginecologia i l'ostetricia com a conseqüència de la Covid-19. Des del primer cas de Covid a l'hospital, a mitjans de març fins avui, s'han realitzat 85 parts a l'Hospital de Palamós i per garantir la seguretat tant de la mare com del nadó s'han augmentat les mesures de protecció dels professionals i de les pacients i acompanyants. A més, apunten que, malgrat la situació, intenten mantenir el tracte més proper possible, tot i la nova indumentària que han de portar per protegir-se de la Covid-19. Així, entre els canvis més destacats eh, que introdueixen en la ginecologia i la són els següents, el foment de les visites no presencials i el seguiment telefònic durant la gestació i el postpart. Tot i això, també informen que s'han mantingut visites presencials, el control del recent nascut per part d'infermeria pediàtrica i les analítiques de seguiment. A més, Destaquen que les llevadores i els ginecòlegs realitzen una mitjana de sis trucades diàries de seguiment i control. D'altra banda, també expliquen que prioritzen les altes a les 24 hores del naixement, després d'un part normal i en situacions de baix risc. Aquesta mesura es realitza per tal de minimitzar els ingressos perllongats i mantenir la seguretat de la família i sempre després de la valoració de l'equip de pediatria i obstetricia. En cas d'alta a les 24 hores, una llevadora es desplaça al domicili per tal de fer la primera visita de seguiment. En aquesta visita també es realitza la prova de screening metabòlic del bebé, la més coneguda com la prova del taló. Així expliquen que s'han realitzat una vintena de visites a domicili corresponents a les altes precoces de 24 hores després del naixement. Una altra de les accions que han introduït són els vídeos tutorials a través de la plataforma YouTube de preparació al part. L'equip de Llevadores han realitzat un conjunt de vídeos per tal de mantenir informades a les pacients durant la gestació i després del part. En aquests vídeos, que són presentats per algunes Llevadores del Servei, es poden consultar a l'apartat Baig de Part del web cbe.cat, un material que expliquen que ha estat elaborat gràcies a la col·laboració solidària de Ferran Gallego. D'altra banda, més enllà d'aquests canvis en la ginecologia i l'obstetricia per la Covid-19, es continuen oferint alguns serveis. Així, hi ha molts aspectes que s'han mantingut, com és el cas de que l'Hospital de Palamós continua sent un dels hospitals on es realitza la donació de cordó umbilical. Així, l'Hospital Comarcal és un dels tres centres hospitalaris que mantenen aquest servei a tot Catalunya. Tot i que la recollida i processament de sang de cordó està sospesa, es mantenen l'elaboració d'altres productes derivats com coliris i productes per a la regeneració de lesions corneals i altres derivats. D'altra banda, també es manté el respecte en el desig de les famílies i la futura mare indicat al pla del parc, tant si és un parc natural o si es decideix usar l'analgèsia peridural. També es permet el contacte pell amb pell i iniciar lactància materna a la mateixa sala de parts que recomanen com el mètode ideal d'alimentació del bebè. El seguiment del bebè, a més a més, es continua realitzant amb la informació pediàtrica al cap de referència durant la primera setmana de vida. A més, per a qualsevol dubte, les gestants i la seva família disposen del telèfon de la llevadora de guàrdia les 24 hores del dia, tots els dies de la setmana. Tornem ara cap al nostre municipi per explicar-vos que tots els grups municipals que formen part de l'Ajuntament de Palafrugell aportaran 10.000 euros per fer front a la crisi del coronavirus. En aquest sentit, doncs, Ciutadans, en Comú Podem, Junts per Cat, Som Gent del Poble, Esquerra i PSC han renunciat a les aportacions econòmiques que reben els grups polítics. L'objectiu que decidit de forma conjunta, passa per ajudar els principals afectats de la crisi de la Covid-19. Avui, doncs, s'ha fet pública que la quantitat total d'aquesta donació serà de 10.440 euros, una iniciativa, però, que ja va ser anunciada al darrer plenari. Aquesta setmana, la Junta de Portaveus ha establert que aquest acord tingui una vigència de quatre mesos, per tant, aquesta quantitat correspon a les aportacions que percebrien els diferents grups polítics que formen part de l'Ajuntament de Palafrugell entre els mesos de maig i agost d'aquest any. Aquesta quantitat econòmica es destinarà a parts iguals entre dues entitats de Palafrugell. En aquest sentit són dues entitats que tenen contacte directe amb les persones més vulnerables i que més han patit la crisi de la Covid-19. Així, les beneficiàries seran Càritas Palafrugell i Creu Roja de Casa Nostra i l'acord farà que cadascuna de les dues entitats rebi un total de 5.220 euros. D'altra banda, un altre punt que ja es va tractar en el darrer ple extraordinari d'aquest mes d'abril va ser que cada regidor fes una aportació econòmica. En aquesta línia recordem que Juli Fernández portaveu socialista proposava que cada regidor destinés el 25% del seu salari. Jo crec que també la gent ens demana un esforç a la ciutadania. Per tant, jo proposaria evidentment, si no es vol, nosaltres també ens afegim al tema de l'assignació d'urups, però que també fem un esforç a, a nivell personal que com a regidors i regidorals d'aquest consistori i escolta, mentre que això duri i en efecte del 14 de mar un 25% del salari destinarem també a completar aquesta bossa de tema de que la mateixa renúncia d'assignació de grup. Portant la proposta que fem el nostre grup, si no es vol, nosaltres ens afegirem, òbviament, la proposta que ha dit el govern de, de l'assignació de grup la destinem també amb aquest fons per destinar-lo a les entitats o allò que decidim tots plegats. Malgrat aquesta proposta, en la sessió plenària no es va arribar a cap consens i es va quedar a parlar-ho en privat i avui precisament s'ha conegut que des de les diferents formacions polítiques deixen oberta l'opció que cada regidor o regidora del consistori pugui renunciar personalment a una part de les indemnitzacions per assistències o del salari segons correspongui. I arribarem a la darrera de les informacions d'aquest noticiari d'avui divendres i ho farem parlant d'esports, en Rafael Corbí ha conversat aquest matí amb el president del Futbol Club Palafrugell, Toni Pérez, i és que la Federació Catalana de Futbol ja ha presentat una proposta en ferm als diversos equips catalans que juguen a les lligues amateurs, és a dir, des de tercera divisió fins a quarta catalana, i Antoni Toni Pérez doncs, ha conversat amb Rafael Corbí al voltant d'aquesta proposta i de com la valoren i de quina hagués estat la proposta que haguessin adoptat des del Futbol Club Palafrugell i que, com escoltareu, Toni Pérez va traslladar també a la Federació Catalana de Futbol. En el món de, de l'esport ja sabeu que hi ha moltes decisions a prendre i una d'elles és amb el futbol. Lògicament, avui, amb el nostre espai, anem a parlar amb el president del Futbol Club Palafrugell i amb en Toni Pérez perquè s'ha publicat una informació a càrrec la Federació Catalana de Futbol en la qual ell mateix ens ho explicarà es dona per acabar de la Lliga. Toni Pérez, bon dia, benvingut. Hola, bon dia, bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres una altra vegada, Toni. Explica'ns una mica aquesta informació que ha publicat la Federació Catalana, de la qual teníem notícia, però no de manera oficial. Es dona per acabar de la Lliga? Vale, bueno, eh, lo que es las ligas amateur y de todo el fútbol base ha acabado. Están ya esta temporada. O sí que se acaba, pero uh, ahora toca la decisión más difícil, qué pasa con ascensos, descensos, uh, cómo quedará todo esto, han sabeu alguna cosa? No, es lo único, o sea eh, ellos han notificado que se dan por acabada y ahora lo que quieren hacer eh es, bueno, hacen como unas encuestas que mandan a los clubes y a través de estas encuestas digamos como un referéndum así más o menos eh, a ver lo que opinamos todos los cursos de que queremos hacer nosotros para frugel hizo una propuesta la envió otros clubs también de tercera de otros grupos en la cual planteábamos y que mucha gente y muchos equipos están de acuerdo siempre hay algún alguno que no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 en agosto o a principios de septiembre a puerta cerrada. Eh, y que no bajara ningún equipo. Eso que supondría que la próxima temporada eh seguramente habría más equipos en en las categorías, o bueno, o sería una categoría más o jugaríamos una liga con un equipo más y en dos años se volvería a la situación normal. Es lo que se propuso y creo que es lo que muchos clubes quieren porque claro, faltan 11 jornadas como le dices a un equipo que a lo mejor lleva se podía poner en el tordera 11, hay 6 partidos de diferencia y que dejemos la temporada a cero, como si no hubiese valido a nada como si fuera una temporada de azúcar hay muchos hay muchos gastos hay mucho dinero por medio y sería una pena por parte Inter para azúcar ¿eh? Però això segurament els que no hi estan d'acord seran, Antoni, els equips que, per exemple, ara van tercers. No? Que dirien, home, jo estic a un punt del segon, per què no, no jo? Eh, sí, però que és es una situació que, com jo he parlat amb alguns presidentes, alguns delegats, és una situació que nosaltres ni hem buscat ni ha buscat nadie. Buscant una solució que sigui majoritàriament bona per a tot el món, per a tots els clubs.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 o dejar las ligas como si no hubiese pasado nada, que eso para mí sería, como dices tú ahora en Primera Catalana, a un Gerona que ya es casi el Tomás, creo que es campeón, que, que no vale todo lo que ha hecho, todos los esfuerzos, todos los entrenamientos no valen para nada. Es muy difícil, yo sé que es una situación que, que esto no ha pasado nunca, pero es yo creo que lo más lógico, llevamos más de tres cuartas partes de liga hecha o sea, no llevamos cinco partidos quedan 11 jornadas, lo damos por acabado y con las mismas reglas como si se hubiese acabado pero bueno, es por lo que yo opino eh la federación os ha fet arribar alguna propuesta o no me s'ha limitado a dir que en parlarem correcto la... a día de hoy la federación de fútbol va ha ser acabado terminado y lo único que han dicho es que nos enviarán en unos días, en una semana máximo en una especie de encuesta a raíz de esa encuesta ellos mirarán a ver lo que, lo que opina la mayoría de los jugos. Mhm. Mm en aquests, perdona Toni, en aquests moments el Palafrugilla era segon, eh, però no recordo si era el millor segon, o sigui, si hauria de de, de pujar. en el millor segon. en millor segon, sí. Som el millor segon de la categoria. Per tant, el Palafrugilla hauria ser un dels equips que pujaria de categoria. Correcto. Uh, els altres equips, no sé si tu has estat en contacte amb equips de, del voltant de de Palafrugell que també militen en aquestes categories, i parlem del Bagú, parlem del Calonja, etcètera, etcètera. Entre vosaltres heu fet alguna feina conjunta de cara amb això? eh Hemos enviado la propuesta para que todos los clubs supieran la propuesta que, que más o menos que he comentado ahora mismo. Y hay muchos que están de acuerdo. Por ejemplo, el Aro está de acuerdo Hizo también laió la propuesta también a caronje que también está en una posiciónes arriba estoy esperando su todavía no me ha contestado no me ha dicho ni sí ni no eh pero es una propuesta que casi todo el mundo está de acuerdo los de media tabla están de acuerdo los de abajo también están de acuerdo y los que no pueden estar de acuerdo son tercer o cuarto pero ya te digo. Eh, si nosotros fuéramos no el mejor segundo fuéramos el mejor, uno de los segundos del otro grupo eh, pero ya te he dicho haríamos el partido de la promoción cuando se pudiera jugar para que no hubiera ningún problema Toni en eh, aquests darrers dies també hem estat parlant amb entitats esportives i volíem saber una mica la situació com els ha afectat i com esteu vosaltres doncs ara com a futbol el club a la Frugell eh, com ha afectat tota aquesta situació eh, ha estat un sotrac molt social por también económico para vosotros. Sí. Sí, es una vez ha sido para todo el mundo, tanto para el fútbol, para cualquier entidad de para para cualquier entidad deportiva ha sido un palo. Primero tema para los niños que el fútbol base, que es se ha afanjado de golpe, luego tema de patrocinadores. Normal, eh, estamos en una en una situación crítica, entonces lo que teníamos hablado ahora son más reacios digamos, tocas la puerta les cuesta abrir o no te la abren que es normal, ¿eh? es normal porque estamos, no sabemos lo que va a pasar y de cara al próximo año será una situación difícil, difícil económicamente si no cambia nada Yo por los que mal jugadores, el Seo de de acabar el contrato eh, en costes de 30 de junio, se borada acabar ya, ja, no sé si hoy mismo o ya ja se ha hecho. No, no, no encara no se ha hecho, encara no se ha hecho, pero eh, estamos esperando que a ver qué dice la Federación, se acaba la liga, pero eh digamos que queremos la guinda del pastel que nos diga cómo se acaba la liga para poder díselo a los a los jugadores, oye, eh Se ha acabado la liga y y no cuenta y no ha valido para nada lo que hemos hecho. O pues se ha acabado la liga y hemos quedado segundo y se nos ha subido. Vale, falta esto. ¿Quién os나 va a decir cómo va a comenzar la temporada, de verdad, Toni? <risa> sí. Mira que eh llevo dos años, Dos años como como presidente y la junta conmigo lleva también y en dos años estamos viviendo muchas cosas muy muy intensas. Bueno, molt bé, Tony, alguna cosa més que ens vulguis comentar avui que estem parlant a la ràdio? Nada. Eh, sobre todo decir al fútbol base que seguramente me sabe muy mal, no a mi, si no supongo a todos que se haya acabado la liga desta de manera, pero bueno, eh, ha sido una fuerza mayor. Solamente eso. Salud. Doncs moltíssimes gràcies, Toni. Estan en contacte. Una abraçada. Vinga, una abraçada. Aquestes són les paraules que Toni Pérez, president del Futbol Club a la Frugella, ha deixat en aquesta sintonia. Un Toni Pérez resignat i que no acaba de veure amb bons ulls aquesta espècie de referèndum que vol fer la Federació Catalana de Futbol perquè tot apunta a que quan tots els clubs hagin votat es decidirà que aquesta temporada no compta per res i per tant la temporada que ve es tornarà a començar i es deixarà de banda doncs, les, 25 jornades que hi ha, les 23 jornades que ja s'han disputat en tots els grups. De, de la de tercera catalana com és el cas de, del Futbol Club Palafrugell que ocupava aquesta segona posició eh, que de moment doncs, li donava l'accés directe ja que era el millor segon de tots els grups de, de tercera catalana de les comarques gironines de moment però està en aquest període de valoració, de votacions dels diversos clubs, quan sapiguem alguna cosa doncs eh, òbviament en tornarem a informar aquí a la sintonia del 107.8 de l'FM i a radiopalafrugell.cat I amb aquesta darrera informació hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui divendres. Us recordem, però, que tota la informació a continuació passa durant tot el cap de setmana per radiopalafrugell.cat i també per les nostres xarxes socials. Us recordem que ens podeu trobar tant a Facebook, Twitter, Instagram i també al canal de notícies de Ràdio Palafrugell a la plataforma Telegram. Per tant, doncs,